Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Soalan pada surah Al-A'raf Bukan Akraf ya Al-A'raf saya rasa Ayat 19 <coughs> Muka surat 176 Cara baca tu adakah An-Nabar Jawapannya ya sebab ada sabdu A'udzubillahiminasyaitanirajim Inn walilliyallah, inn Ada bacaan anaber intonasi suara yang sedikit meninggi atau sedikit hentutan ringan pada huruf ya' yang betashdid. Wallahu a'lam.